Doina pentru colinda de argint Cling, cling, cling Doamne, clopoței de argint Din glasurile de copii Colindă la fereastră Cling, cling, cling Doamne, clopoței de argint Din glasurile de îngeri Se aud sub bolta albastră Cling, cling, cling Doamne, clopoței de argint Adună scrisori pentru a moșilor traistă. Cling, cling, cling, doamne, clopoței de argint, L-aduc pe moș Crăciun și pe la casa noastră. Cling, cling, cling, doamne, clopoței de argint, Ne amintesc copilăria plânsă și aspră. Cling, cling, cling, doamne, clopoței de argint, De la temple privesc spre clopoței din glastră. Cling, cling, cling, Doamne, clopoții de argint, Alungă din cuget vestea cea proastă. Cling, cling, cling, Doamne, clopoții de argint, Culeg clipe de aur pentru viața cea vastă. Cling, cling, cling, Doamne, clopoței de argint ai liturghiei așteaptă venirea voastră. Cling, cling, cling, cling Doamne, Clopoței de argint aduc pruncul de soare în inima noastră. Lacrimă pentru viața plânsă și aspră. Doamne, copilăria noastră plânsă și aspră, viața o cruce pentru neam și țara noastră a fost. Slujba pentru tine, pentru viața eternă și vastă, chinul răbdat. Pentru răsplata amânată și proastă, te-a adus pe tine în inima noastră.